Днес от 12 часа на площа Стефан Стамболов в Пловдив ще почетат жертвите на комунистическия режим. По-късно през деня обаче на братската могила, 75 години от 9 септемврийската, както е наричат победа, отбелязват социалистите. Бившата комунистическа партия ще използват вероятно това събитие и за представяне на своята кандидатура за кмет на Пловдив. Той ще има и известен предизборен характер. Това събитие, за другото не знаем, но според последните проучвания, през първите няколко месеца на революционния терор, са избити без съд и присъда между 10 и 40 хиляди души, а само за Пловдивска област официалните документи показват. Казват, че са били избити над 1300 души, но липсва информация за стотици други, които са били избити без съд и присъда. Каква е тази Пловдивска особеност, която прави 9 септември по особен начин незначителен на фона на 6 септември, е друга голяма тема. Днес обаче в историко-политическия възел влиза изложбата, подготвена от Русия, която също се открива днес а тя смени названието си от освобождението на България на освобождението на Европа. След като предизвика реакция на Българското външно министерство, днес, както знаете и от предаването преди всички, се очаква една акция у памет за утре. Тя днес ще отбележи 9 места, свързани с драматични, човеконенавистни дела от първите часове на девети дните след този ден през 1944 година, основно обаче в София. Аз обаче казвам добър ден на професора Евелина Келбечева, която живее между Пловдив, където е родена София, и Благоев град, където преподава в Американския университет. Професор по история, тя инициира дебата за адекватното представяне на историята на комунистическия режим, който продължи вече повече от 5 години и също е част от инициативата «Памет за утре». Добър ден, професор Килобечева. Чуваме ли се добре? Да. Добър ден на всички пловдивчани и на всички слушатели на вашето пределение. Сега, да попитам, дали 6 септември винаги в колективното преживяване на историята в Пловдив е събитието, което е затъмнявало 9 септември? Двете събития нямат нищо общо. Има, може би, една тънка историческа нишка, която ги свързва Пловдив като най големият и най-космополитен град в България по това време, Той е към 33 000 човека, където всички етноси живеят спокойно и в една, една хубава шарена хармония. Това говорим за периода на, на втората половина на 19 век до единението. А, вие знаете, че Съединението е едно а, изключително дело на българския народ, което, в, което е направено изцяло и само от а, българите и центъра му е Пловдис. А, Русия се противопоставя на, на Съединението. Много малко хора си спомнят а, за този драматичен момент, в който всичко оставено и, и, и се прави от българите. Но двете събития нямат абсолютно нищо общо в а, в смисъла на това как те променят историческата съдба на България, и ако ще те на българското историческо живеене, това безспорно е така, а, но има нещо общо, и то е свързано с ролята на Русия, която а, имаме повод. Да, да преосмисляме и най-малкото да задаваме въпроси. А, нека обаче а, преди да поговорим за това, за, за всичко, което ще се случва и днес с, с, с руската изложба, с, която споменах в началото, а, и реакциите на външните министерства на България и Русия, и големите отворени въпроси за политическите прочити и злоупотреби с историята, нека преди това да чуем какво научават туристите в града на Тепетата за тоталитарния период. Само за трите минути разговор с един от водачите на Free Plovdiv Tours, Илия, на уреченото място, откъдето тръгва групата, от двама чужденци тя набъбна на 40. Нека да чуем Илия и ще продължим разговора с професор Келбечева. Пловдив е наистина да интересен град, ние разказваме на туристите всички истории по малко по-игрив начин. Казваме на туристите, че Пловдив е като една голяма торта с много различни блатове и много различни исторически периоди. Останали там, като периода на тоталитаризма със сигурност е един от тези периоди. Как им разказваме историята за Елоша, разказваме им как се е появил, кое е имало на негово място през изминалите години. И аз лично винаги завършвам историята с това, че половината гратиска статуята да я е няма, а половината гратиска статуята да я е, да е има. Не защото са зли комунисти, а защото е история. Защо паметника е там? Ами паметника е там като останка от изминал исторически период, за да възхвали деянията на армия, за която... Тя в момента се говорят много неща, дали действително има какво да се възхвалява за нея. Какво е било преди това там? Презентичността е имало култ към тринтични фигури Аполон, който е бог на Траки, Римляни и Гърци, единственият такъв бог, който присъства си в трите митологи. Култ към Орфей, който е имал статуя на Схаттепе, и култ към Херкулес. На място на Льоша, презентичността е имал статуя на Херкулес. До края на 19 век е имало постамента и статията останала до кръста като в началото на 20 век, когато тп се облагородява, унищожават всички останки от а, Херкулес, слагат малкия паметник на освободителната руска армия за руско-турската освободителна война, руско-османската, прощавайте, и през 50-те слагат там статуята на Елоша. Като лицето на, на паметника, та модела за статуята е а, един местен... Самолетен техник. Как разказвате историята на Сашо Сладура? На Сашо Сладура. И разказваме с ко е известен, роден в началото на миналия век в плевен. Разказваме, че завършва в Прага, че е изключителен музикант, че записва с Паша Христова, че записва с големи оркестри, големи български изпълнители. Разказваме, че е бил известен с това, че е бил много добър човек, голям добряк и добър джентлмен. Затова му казват Сладура, на английски провеждаме the sweetheart. Затова го казваме Сладура. И разказваме, че има много така пиперлив език и че е казвал много ги за Комунистическата партия. Как казал, че партийният дом в София е горящ цирк и как когато, дече, не съм сигурен дали има изобщо следния, кой някое високопоставение от, от, от комунистическата партия, който влиза в един ресторант и пита Саш, кога ще тръгнеш. Саш му казал и по-важно е кога ти ще се тръгнеш. 59-та влиза в затвор и 61-та умира в Белене. На хоризонта са тепетата. Най-важното от събитията на Европейската столица на културата в Хоризонт Довед с Ирина Недева и в ефира на Радио Пловдив избрани понеделници на 2019 Продължаваме разговор с професор Килбечева и една бърза корекция. Сашо Сладура е убит в Ловеч. Професор Келбечева, вие обаче имате ли отговор защо Пловдив винаги е бил по-устойчив спрямо пропагандата на бившия режим? Също време, това обаче, паметникът на убитите и репресираните по времето на тоталитарната държава от съветски тип е също така невидим в подножието на едно кичесто дърво на площада пред Общината? Повечето от паметниците на репресираните и на избитите и от комунистическия режим са почти невидими. Те са миниатюрни сравнение с тези от теми бетонни, които доминират а, всички български градове. Няма български град, който фактически да не му е начупена линията на хоризонта от а, тези от от, от войници, войни, така нататък, размахва, размахващи шпагини, а, подкрепени от своите български самишленици в кавички, разбира се. Но това е тази символ на география на града. Левски е в подножието на Бунарджика, Альоша е на всички, Сашо Сладура, да благодарим на доктор Лазаров, чиято фундация направи този паметник, е вече част от така, историята на Пловдив, макар че той не е свързан директно с Пловдив. Между другото, той е мъртен изключително садистично в лагера в Ловеч и е хубаво да се напомня това. Но той е на мястото, където, което направи България, пловди в друг град, това е античният театър. Там е, му е мястото. Но, да попитам, професор да. Килбечева, тъй като ние и в предаването преди всички чухме... Представителя на Руското историческо общество, което прави руската изложба днес, Константин Могилевски, а, той а, на практика каза, че а, в България и в други страни се пренаписва историята а, и говори за политизация заради позицията на Българското външно министерство, но ние пък чухме и реакция от Руското външно министерство. А, какви са основанията да говорим и да държите на тезата, че след 9 септември 1944 година в България има съветизация, че не става дума просто за саморазправа а, и форма на гражданска война а, вътре в рамките на България, че има налагане на съветски модел на репресии. Абсолютно, би казал, исторически, човешки и личен тенизъм е да се говори, че ние пренаписваме на историята и това, е, и, и това е незаконно, както казват институциите на Русия, или пък било неморално. Това, което става в, на 9 септември в България, е един преврат. Но този преврат е началото на, на едно от най-големите исторически в новата българска история. Тя, тя сменя парадигмата на българската история и на българската култура за жало с едни много страшни последствия, които до, и до сега ние, ние усещаме. Това, че се налага същиковете на червената армия началото на една съветска тоталитарна, бълшевишка, комунистическа диктатура. Смятам, че даже няма нужда повече да коментираме. Просто този това разбиране на историята никак, никак, никак не, не пасва на идеологията и на пропагандата на хибридните войни, които в момента се водят и се контролират от изток. Нека да дам няколко тифри, за да не бъда глобослужен за 9 септември в България 44 година няма възстание. Има преврат, направен от хора, които правят и превратите на 9 юни 29 година и на 19 май 34 година. А, и, а, както знаем, по, по, да, по разбира се, по документи, комунистите в България, тези, които са свързани с комунистическата партия, са около 5000 човека. Българската а, България, когато е нападната от е, е, е, когато червената армия влиза, след като СССР съюз, си обявява война на България, в този момент България е в война с Германия. Сменила е правителството си, а, а, всички а, организации, които могат да бъдат свързани с а, една прогерманска политика и идеология са разтурени, политвътворнатата са а, освободени така че ние сме в парадоксалното състояние да бъдем в война, във война едновременно с Германия и с Советския съюз. Българската войска не дава един изстрел също тях. Но ние сме нападнати от а, повече от четвърт милионна армия, която остава тук три години между 1944 и 1947 година. А, голяма част от червената армия все още е в България. Севетската армия влиза с, с а, а, сега ще ви кажа точните цифри, 200 а, а, в момента, в който отново казвам, а, ние вече... Имаме една гоним, минута във... само да кажа, може би нямаме време за... 258 хиляди военнослужащи, целият Черноморски флот и над хиляда самолета. Това, ако не е окупация, аз не знам какво е. За тази окупация ни плащаме три години а, повече от половината от националния доход на България, която довежда до а, една от най-големите финансови и стопански кризи в а, новата а, българска история. Плюс милиардите, които плащаме, за да участваме във втората фаза на Втората световна война, където ние не сме признати за да събойуваща страна на парижските мирни договори, което води до втвърдяване на режима на съветска окупация на налагане на съветския модел в България. Това става, това става възможно заради преврата на 9 септември и открития поход на комунистите към него тяхната диктатура. Благодаря на професора Велина Килбечева. Добавяме Понятия и а, думи в опит за усмислене на това, което е станало на 9 септември, освобождение или преврат и окупация – един въпрос, който очевидно е добре да си задаваме.